Egun onentzuleak, egun bisita bat egitea proposatzen dautzuet. Bisita bat Hondarribiko Elizara eta seaskego riteko Hondarribiko eh, Elizaren gaineko eskiliak ikusiko ditugu. Izan ere, Hondarribien herritarrek eta herritarrek emandako sosari eskar, bertako eh, lau eskilia berritzeko asmoa bada. Janik bi berrituak izan dira eta hondoti beste biak ere helduko dira. Beraz baliatu gira aitzaki horretaz Ondarrebiko Eliza bisitatzeko eta ezkileak ikusteko bertara eta Ondarrebiko ezkil jole nagusiarekin beraz Jose Luis Arbelaitzekin izan gira bisita hortan tekuziko duzu emezela ba, zartua gira jadanik e, larun bat goiz euritzuan Ondarrebiko Elizara Ezkenaz eta ¿Qué es lo que se llama? Sí, sí. Nasiya. Nasiya. Nasiya. Así es lo que se llama Nasiya. El Eiza Sarra a la audiencia de Puska, Kenduta y Noski, ya se ha hablado de Elisa. La gente ha hablado su tema de Puskari Sarra, ahora tengo Puskari Sarra, amaboz garren mendekoa. 1476, mila lareunda, irurgoita, garrenian, eleisa oneri, oraingo elis oneri, lemixiko arrilla jarri zen, ta obra kasizena eskerostik. Ta noski, orduan, kontu niruki berda, ziprestazgo bezala aukeratu zen zertik, karta puebla horretan ematen zailo lurralde bat, erri oneri, ta eleisak ere basituen, a, a, a, a, a, a, a ziprestazgo menor bezala, Bayona Kitaniako Bayonak eliz buruko puskazen hau. Zangudugu gero, bestaldien aipatuko dugu, noiz arte. Orduan, frantzés arkitekturaz egine da hau. Eta frantzés hoitako jaun ondin batek eh, biatzetako, zeraren bat, aniluaren bat, botomentzun urrezkoa morteru hartan, lemuziko maza hartan. Entzun duzuen bezala beraz Jose Luiz... Eh... Arra belez, eh, Ondarrabiko Elizako eskila jolea komentzitu dugu bisita honetan euskeraz eriginberdula azta benean, eta gero ondotik espainiolez, eta zidugu bisita, eta kontatu dauk beraz Ondarrabiko Elizaren nondik nonakoak eskilitako dorrera igotzen hasi aitzinetik. Gertatzen da, mila bederat bostegun, eta berrogeita amaboz eta pio bosgarrenen garagian, aita santuren garagian, Felipe Bigarrenak Espainiko erregek eskatzen du, zetegarrezileak eta eleizaren obrak da Felipe Bigarrenian eginak dire diregara jortan. Neu Felipe horrep gadak zute bere lurralde eta politika militariak eta ekonomiko bainoan gainetik zuela katoliko fedearen zaintazun hori, hori zaitu egiten nahi zanduzu, entorduan erneoten zen Felipe Bigarren hori. Nola eta modura, eiten diola, aita santu horreria eskatu, ondarribiko, arziprestazgo menor, eh, provintzi txikile zango genuen bezala, baionako, apespikutik atetzea, eta iruñeko obispora pasatzea, or, apespikura, baz, pasatzera. Zergatik, eh, Josei Natio tele txei digorazek, nire ondo esantzea bezala, porque el kalbinismo estaba en endaia. Orduan, Espanya aldera, protestante eta sun hori, kalbinismo hori pasa, ez, ez pasatzeko orduan, nintzen eskatu. Eto handik aurrera da, gero kalahorratik, karo, irunako apespikoak ere lurralde ondia zituen. Orduan, tu dela aldera, rebera aldera, beste besteo, beste, beste apespikoak. Apiz, beste eta gero kalahorra aldera. Euskal Herri guztiak eta hemengo eleizako lanak denak arduradunak eta zerak denak zire, gelditu ziren kalaorrakeo kalaorratik hastaent ziren gazteiz eratekoak gaztaizetik, Bilbao Donosti eta gero beste beste este gozialdia ketamoldatzen dire. Bilon hori or, herne iruki. Pio V, 1555 ta este, irungo parroki jare koncalo parroki jare hortan izango da. Zeratik o zen dena hamendik Eta hemen e, muraletako atiek itzi eskero etzagon e, biatikoekin ere atetzerik. irungo lurraldeetan apaiz apaizetas biartuta ere. Orduan ba hori bula hortan bertan etorriko da. Hondarbiko e, hondarbiko elislana kentzeko. Ba Jonako epispo este apaizpikuari eta iruinera iru pasatzeko. Hori garbi gelditzen zaizute. Baina Hemengo arkitektura horretik da frantzesa, gotiko frantzesa. Oitamar jende inguru, beraz Ondarribeiko Elitzaren bisitatzen, eta Elitzeko sarrerako lehen azalpen nondotik, azigira eunda Oitamazei eskilarak igotzen, eh, Ondarribeiko eskile dorrera igotzen eh, lehen urratzak ematen hasigara, Jose Luis Arbelaitzen azalpenek imetiera. Jangoikua ez, ez dute teologu jartzen. Jangoikua sortu egiten da. Bueno, Arritia bizta bukatzen den horta araño, zagon gure gotor torre famatu hori, zarra. Eta hemen, justen duzuten bezala, los arkoz estrangulao, zertek zagon, pareta hau orain bukatzen den lekuan egiten zen hasi. Eh, horrela, iti, indiote, paretari horrela. Eta hau zao nondiagoa. Udaletxe zarra mentzan. Uh -huh. eh, este, konsehu etxia. Yeah, yeah. eh, Udaletxia ezaten dugu orain. Eta oneri izaten dugu lazala gaxen. <gazen> bai, zerte gaxen hori izen, emengo, emen, Santa Barbara ermita lehen zauan Guadalupe tiko orago. Eta hor, akelarriak egiten ziren. Eta udaletxiak bere hartxibutan akta badu. Ordozu zuherra maurdi, fama dute, hori dute, bino hemenera egiten zen, gaizkibelenera egiten zen. Eta gaxen hori aipatzen da, noski prahantzitik irunera sartuetik irun diko narra. Eta zaten duken niongo, bitxorraru guztiak, hondar egen bukatzen dutela. Eta behintzat hori hemen zaman hori, Betiz handu zen anre liberala. Hori sututa ez zuen ba naiz Elisakoak eta este escribano real ta oien ganera bearbada este kaldillerak ingo situte latines. Dan oficial ki diz iguala kotagero rantsuna que anre el xeok anre zero bez bildurtuta ta euskar hasta horra. Orduan minon Inesa de Gasien horizen nor nortasuna zona andre bat Eta baineretzen makurtu nahi zuten gauzetara. Gero hori logroñon bai homentzen, izan duzen o gara hartan izaten zen, inkizizion gauzetan eh, arduradunal, zera bat, tribunal bat edo komisariado bat izaten zen. Hordunare, eman homentzuten, geroztak inol bokatoko zuen anriarek. Nen, arek etzuen bildurtuta nahi zuten ura esaten, Berak esaten zuen, berak zakien Era una mujer liberal. Hemen nun gaudu zetokidau? Hau. Hai, gela. Hau eta bueno, torre hoyada, pues, doña de torre de campanas de Francisco Ibero. Eta hemen da, hemen sartuta, kamera badago hemen ordulariaren makina gordeta begon lakua. Ta gero hemen atezengera, hemen gozkitorri honek du alako terraza bat o balkoi bat du. Te egiten du bete. eleizaren arira eta len sandugun hori torre zarra horrekin batera Alako konponketa ta taitzen du barrokoaren garailean. Ba, gero atentzen eh, e eh? da hau. Ame atatzen gaia. Isuna ga jo biekel. Ame gira kanpaien iritsi gerakora torrera. Bai. Azai sea. Ame. Eh. Tapalla izango da zer teknik, kokatu dut eh. Leisku no da kanpaiño, leisku. Areba no are are are are are lokko, bilbizita ta inoanean. Honen dekorazioak eta formak eta honekin on bezala, eta fetxatua segon 1650 zerratxola, ta orduan, nire pensatzen dut, kampai hau mila saspiregunda laro eta malau garrian zuten, frantzesak saqueatu zuten, zuten ondarbi, eta kampaiak eta denak manzitzusten, rebulo ziloko brontz izateko kainoian zate eta bar. Baina, kampai hau ordu nola den, ordua jotzen dituena nola den, han kupurina hartan egoten ziren len, ta orduan hau zuten eman hemendik. Hainbeste kampaila dena dire, emeretzi me, me, me garren men, mendekua, eta goi garren ean eta erreberrituak eta hola. Hau zen, ma, egin dutzen dut zerriak? <totipatik> Honek laudoteun berun, kongregun klerun, pleben boko, pesten fuko, defuntoz ploro, festadekoro. Onda harriko jatorre izateko, eta nore buruzko ekin behar diren. Zain nahi du? Goraltzen dut benetako jangoikua, biltzen dituta paisak deitzen dut herrilla. Ekaitzak bialtzen ditut, hildakoen egiten dut jaiak alaitzen ditut. Zan hain dute, oie. Horretu entzuleak, ondarribean gira, ondarribeko Elizako eskilen bisita batean, goraino igo gira, jaanik azpian dugu, eta inguruan e, bos kanpai ikusten ditugu, eta gurekin dugu beraz eskil jole naguzio, joselio zarbelaitz, Eta berak eguarditati e goitik beraz e, kampaiak martxan emanenditu azkin filian e, tenore eta tenore ordulariekin direnez eskila hoiek eta horazte eskiku jo eta jo. Geruak mariari iragarri zion eta espiritu santoren egite sortu zuan. Ara hemen jaun mirabea, zuk diozun bezela izan de Eta jangoiko eren zemiak izonek egin eta gure artean bizitzu zan. Is Is isuri egizu arren jauna gure bihotzetara zure grazia. Entzuriak beraz, Ondarribiko Eskilen kanpaien Soinu Bortitz eta Eder honekin agurtuko naiz eta urrengo bat hartio. Eta badakizue, horrendik ere, bisitak izanen dirila Ondarribiko Elisa eta Eskilen bisitetseko. Zianuntza? Zianuntza?